الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi və salləmə və alə əlihi və ashabih və mən ihdədə bihudəh əmma ba'd mühtələm müsəlmanlar Allah Tağladan qorxun çünki kim Allah Tağladan qorxarsa Allah da onu qoruyar və onu yakınlaşdırar özünə və bilin ki Allah Subhanahu ve Teala bütün bəndələrinə vacib edib ki İslam'a daxil olsunlar İslamdan möhkəm yapışsınlar. İslama qarşı olan hərəkətlərdən çəkinsinlər. Və öz Peyğəmbərinin ve sellem buna dəvət etmək üçün göndərib. Və Allah s.ə.və ve xəbər verib ki, kim ona tabi olarsa, düz yoldan gedər. Kim ondan üz döndərərsə, azar və zəlalətə düşər. Və bilin ki, insan bu dünyada yaşayarkən, O insan zəifdir və onun ehtiyacı var ki, kimsə ona kömək eləsin. Ona ehtiyacı var ki, kiməsə təvəkkül etsin. Qəlbini ona tərəf yönəlsin. Ona görə də Allah-u Teala'ya təvəkkül eləmək, yaxşı şeyləri cəlb eləmək üçün, pisliklərdən qorunmaq üçün Allah-u Teala'ya ehtimad etmək, Həmçinin ruzi qazanmaq üçün, düşmənlərə qarşı qərəbə çalmaq üçün, xəstələrin şəfa tapması üçün Allah Taalaya etimad etmək, bunlar hamısı ən mühüm məsələlərdəndir və ən böyük vacibatlardandır. Və təvəkkül də möhtərəm müsəlmanlar möminlərin sifətlərindəndir, imanın şərtlərindən biridir, qəlbin qüvvəsinin, fəallığın səbəbidir, həmçinin nəfsin Rahat olmasının, sakit olmasının, arkayın olmasının bir sebebidir. Və Allah-u Teala'ya tevekkülün vacib olması barədə çoxlu ayələr var. Allah-u Teala buğurur, وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ Və Allah'a tevekkül edin. Yəni yalnız Allah'a tevekkül edin eğer siz müminsinizse. Fəhəm üçünə Allah-u Teala buğurur, فَا اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ Əyr qərarı qəbul etsə, Allaha təvəkkül et. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm buyurdu: "Əgər siz Allaha həqiqi təvəkkül etsəniz, sizə quşun rızq etdiyi kimi rızq verər. Ximə və bitanla gedirsiniz." Əgər siz Allah Taala-ya həqiqətən də təvəkkül onda o sizə quşa ruzi verdiyi kimi sizə də ruzi verərdi. O quş şəhər aç qardına yuvasından çıxıb axşamda tox qayıdır. Tirmizi rivayet edib. Və bir ömtərə mücəlləmənlar ki, təvəkkül Allah Taala-ya -tə işləri həvalə etməkdir. Qəlbiylə ona etimad etmək və eyni zamanda da şəriətlə təyin olunmuş yaxud halal bir səbəblərdən yapışmaqdır. Və təvəkkül yalnız Qəlb əməlidir. Ve tevekkül fərzdir. Ve tevekkülü yalnız Allah-u Teala'ya ilə, iləməyə olar. Ona görə də Allah-u Teala buyurur. Ve aləllahi fətevəkkülü. Allah'a tevekkül edin. Fikir verirən, Allah'a birinci getirir. Değilməyir? Fətevəkkülü aləllahi. Ve aləllahi yani yalnız Allah'a u edin. Başkasına tevekkül etməyən. Və bu da ibadət növlərinin en ümumi olanıdır. Ve tövhidin en yüksek məqamlarınd və ən əzəmətli məqamlarından biridir. Çünki təvəkkül salih əməllərin səbəbidir. Və əgər bəndə Allah taalaya bütün dini və dünyəvi işlərində təvəkkül edərsə, başqa bir şeyə təvəkkül etməsə, onun ixlası düzgün olur, Allahla münasibəti düzgün olur. Ona görə də Allah subhanələ və teala bir çox ayədə bunu əmr eləyir və onu İslam üçün şərt olaraq qoyub Allah Taala buyurur Va alallahi Allah ve alallahi fetevkelu yalnz Allaha təvəkkül edin. Və həmçinin Allah Taala buyurur ve qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Və Musa alayhissalam demişdir ki, ey qovmum, ey xalqım, əgər siz həqiqətən Allah'a iman gətirmisinizsə, onda yalnız ona təvəkkül edin. Əgər siz müsəlmansınızsa. Və bu da göstərir ki, iman və İslam Təvəkkül olmasa, iman və İslam olmur. Və İbn Raj Ibrahəməhullah təvəkkül haqqında deyir ki, bu qəlbin sidq Allah taalaya bağlanmasıdır. Yaxşılıqları cəlb etməkdə, pislikləri dəf eləməkdə, istər dünya və dini və ahirət işlərində, bütün işləri ona həvalə eləməkdir. Və qəti iman gətirməkdir ki, Allahdan başqa heç kim heç nə vermir və heç kim heç neymani olmur və həmçinin ziyan yetirmir və fayda vermir. Ondan başqa heç kəs. Və təvəkkülün səbəbi insanın Allah-u Teala'nın rububiyyəti haqqında düşünməsidir. Nə qədər bəndə çox Allah-u Teala'nın rububiyyəti onun səltənəti haqqında fikirlərsə, onun göylərdə və yerdə olan mülkü barədə fikirlərsə, o insan bilir ki, Allah-u Teala, tüm bu səltanətin sahibi yalnız odur və onları, onları idarə edən də yalnız odur və bunları idarə eyləmək müqabilində insana, bəndəyə kömək eyləmək daha asanddır, daha rahattır onu görə də müəminin təvəkkülü bunu biləndən sonra təvəkkülü gücdəşir və müəmin bilir ki Allah Tağlanı heç bir şey aciz eləyə bilməz nə göylərdə, nə yerdə Allah nə istəsə o baş verir Allah Tağlanı nə istəməsə o heç vaxt baş verməz. Və təvəkküldür, mühtərəm müsəlmanlar iki qisimdir. Birinci növ təvəkkül, o işlərdə təvəkküldür ki, o işləri yalnız Allah Subhanəvə Teala eləməyə qadirdir. Ondan başqa iş kimi eləyə bilməz. Və əgər insan bu cür şeylərdə Allah'tan qeyri səni təvəkkül eləsə, məsəl üçün, ya büttərə, yaxud yanında olmayan hansısa insanlara təvəkkül eləsə, inansa ki, fayda verirlər, yaxud ziyanı aradan qaldırırlar, yaxud şafa verirlər və onlardan kömək ediləsə və s. bu böyük şirkdir. İnsanı İslam dilindən xaric eləyir. Və ikinci qisim isə insanların bacardığı şeylərdə, məxluqların bacardığı şeylərdə onlara təvəkkül etməkdir. Məsələn, ruzik çatdırmaqda insana, yaxud pisliyəri uzaqlaşdırmaqda və s. Və əgər insan bu cür səbəblərə təvəkkül edəsə, O, kiçik şirk olur. İslam dilindən çıxmır, o, lakin böyük günahdır. Əm böyük günahların böyügüdür, yəni Allah-u Teala'ya şərik qoşmaqdır. Və buna misal, şafanın olması üçün insan əgər yaxşı həkimə tam eytimad etsə, yaxud döyüş vaxtı ordunun çox olmasına, yaxud güvətli olmasına əgər təvəkkül edərsə, Yaxud, əgər şagirddirsə, öz dərslərində uğura, uğurda, əncaq əgər təqrar eləməyə təvəkkül edəyəsə, etimad edəyəsə və s. misallar kimi. Çünki bu misallarda insanın tam qəlbini səbəblərə bağlayıb və səbəbləri yaradan Allahı isə umudur. Ona görə də bu da şirqdir, qalakin ki, çik şirqdir, insanı İslam dilindən çıxartmır. Və bir mühtərəm müsəlmanlar, Ki insan sebeplerden yapışanda ve inansa ki sebepleri yaradan Allah Teala'dır. Bu tevekküre zid değil. Eksine esil tevekkül odur. Ki kalbiyle Allah'a bağlanasan lakin ezaları ile sebepleri yerine yetiresen. Ve tevekkül edenlerin imamı Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sebepleri götürerdi daima. Və lakin eyni zamanda Allah Taalaya da eytimad edərdi, ona təvəkkül edərdi. Və məsələn, səfərə çıxarkən özü ilə Azulqə götürərdi. Və həmçinin Uhud döyüşündə iki zirəhli köyünəy qeyinmişdi. Və həmçinin hicrət edəndə Abubakırdan anh, bir yerdə özləri ilə bir nəfər yol göstərəndə götürmüşdür olar. Və bu da onun təvəkkülünü azaltmadı, təvəkkülünə bir ziyan gətirmədi. Və həmçin, mühtələ müsəlmanlar, dünya işlərindən insan əgər məsələn alışverişdə kiməsə öz işlərini həvalə etsə, o deməməlidir ki, bu insana təvəkkül elədim. Deməlidir ki, o insanı özümə vəkil seçdim. Hətta ona həvalə etsə öz işlərini, yenə də qəlbi Allahla olmalıdır, təvəkkül eləməlidir Allah da aləyə. Və həmçin, mühtələ müsəlmanlar, Allah az, Əvvəlcə Allah'a, sonra sənə təvəkkül elədim, demək olmaz. Çünki təvəkkül yalnız Allah'a məxsusdur. Məxluqların təvəkküldə heç bir payı yoxdur. Çünki təvəkkül işlərini həvalə etməkdir Allah Teala'ya tam, qəlbiylə tam ona yönəlməkdir, tam ona ondan sığınacaq deməkdir. Və məxluq da bunun heç birinə, yəni məxluqun aidiyyəti yoxdur. Məxluqun haqqı yoxdur bunda. Və İbn-Raci İbrəxəmüqullah deyir ki, təvəkkülü yerinə yetirmək Allah Tealanın yazdığı səbəblərdən yapışmağa müxalif deyil. Çünki bu şeyləri Allah Subxana ve Teala artıq yazıb qəza qəd qəd qəd qəd qəd qəd qəd qəd qəd və qədərində və həmçin Allah Tealanın sünnəsidir bu, yəni adətidir, məxluqlar üçün qoyduğu yəni adətidir. Ona görə də ıı, Allah Subxana ve Teala əmr edib ki, insanlar Səbəblərdən yapışsınlar və eyni zamanda əmr eləyir ki, təvəkkül eləsinlər. Ona görə də insan çalışmalıdır, əzaları ilə səbəblərdən yapışsın, səbəblərə əməl eləsin, bu da Allaha itaətdir. Təvəkkül isə qəlb nə olur, bu da Allah-u Teala imandı. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, Ey iman getirenlər, ehtiyatlı olun. Və həmişə Allah Taala buyurur: "Və Onlara qarşı, yəni düşmənlərinizə qarşı bacardığınız qüvvə və döyüş atları hazırlayın. Və həmişə Allah Taala buyurur: ard, Cuma namazı qutarılandan sonra yeryüzündə üzündə və Allah Taala'nın lütfundan diləyin. Yəni öz dünya işlərimizlə məşğul olun. Tevakkül də möhtərəm müsəlmanlar ibadətin ən ümumi növlərindəndir. Ona görə də Allah Sübhana tək ona təvəkkül eləməyi əmr edir və onu iman üçün, imanın səhih, düzgün olması üçün şərt qoyur. Qəvurur ki, və alallahi fetevkəlu in kuntum mu'minin. Və ər möminsinizsə, onda yalnız Allaha təvəkkül edin. Və təvəkkül möhtərəm müsəlmanlar təkcə dünya məsələlərinə aid deyil, təkcə malı əldə etmək üçün deyil. Ondan daha genişdir, daha əzəmətli şeylər üçün də insan gərək təvəkkül eləsin. Və Şeyxil İslam ibn-i Teymiyyə rəhmə Allah, deyir ki, təvəkkül dünya işlərində olan təvəkküldən daha ümumidir. Çünki təvəkkül eləyən insan gərək Allah-u Tealaya öz qəlbinin salih olması üçün, dinin salamat olması üçün təvəkkül eləməlidir. Dilini qorumaq üçün təvəkkül eləməlidir. İradəsini qədəsindir idare etməyə üçün təvəkkül etməlidir və bu da ona ən vacib işlərdəndir. Ona görə də hər bir namazda bəndə deyir: İyyake na'budu və iyyake nestaîn. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Və həmişə hörmətli müsəlmanlar, Allah subhanu və təala həqiqi möminləri vəsf edərkən buyurur: İnnamal mu'minun alləzîne izâ zikrallâhi vajilat qulûbuhum və izâ tuliyat 'alayhim âyâtuhu Möminlər yalnız o kəsdərdir ki, Allahın adı çəkildiyi zaman onların qərbləri titriyər. Allahın ayələri onlar üçün oxunduğu zaman onların imanı artar və onlar öz Rəbbinə təvəkkül edirlər. Yəni, Allah Subhanə ve Teala bu mübarək ayədə həqiqi möminlərin, kamil möminlərin üç sıfətini bizə bəyan edir. Yəni, bu üç sıfət varsa insanda o imanın kamilliyinə çatmış olur. Birincisi, Allah talanın adını yada salanda ondan qorxmaq. İkincisi, Allah talanın kəlamını eşidəndə, ona qulaq asanda onların imanı artır. Və bu da dəlildir ki, iman itayətlə artır, günahlarla da asiliyilə azalır. Və həm şimdi üçüncü də sıfət odur ki, onlar yalnız Allaha ed təvəkkül edirlər. Bütün işləri yalnız ona hə həvalə edirlər. Və eyni zamanda da səbəblərdən də yapışırlar. Və Allah Subxanələ Hələ hər bir əməlin əvəzini, mükafatını hazırlayıb insan üçün. Və təvəkkül edən bəndəyə də onun mükafatı odur ki, Allah Subxanələ onu dini və dünyəvi bütün işlərində qoruyacaq. Və düşmən ona heç nə eriyə bilməz. Allah Subxanələ buyurur, Və mən yətəvəkkül ələllahi və huvə xəsbuh. Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona bəs eləyər. Allah ona kifayətdir. Qoruyar onu. Və həmişə Allah Teala buyurur ya eyühen-nabiyü hasbukallahu və muminin Ey peyğəmbər, sənə və sənə tabi olan möminlərə Allah kifayətdir. Yəni Allah subhanu və təala is peyğəmbərinə, Muhammədə e sallallahu alayhi və səlləm xəbər verir ki, o onu və qiyamət gününə qədər ona tabi olan möminləri qoruyacaq. Ona görə də onların tevəkkülü, onların rəqbəti yalnız Allah'a olmalıdır. Ona görə də buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a təvəkkül edərsə, Allah ona bes, bes olar, kifayət edər. Və İbn Abbas rəliyəlləhu anhümə demişdi ki, Allah bizə kifayətdir və o nə gözəl vəkildir. Bu sözləri İbrahim aleyhissaləm ateşə atılanda demişdir. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Bu sözləri demişdi ona deyiləndə ki Innallaha jaama'u lakum fakhshawhum fazadhum imanan və qalu hasbunallahu və ni'mal vekil. Həqiqətən insanlar sizə qarşı birləşdilər, ondan onlardan qorxun. Bu isə onların, yəni müminlərin imanını, imanını daha da artırdı və onlar dedilər ki, Allah bizə bastır və o nə gözəl vəkildir. Bunu da Buxari ilə Nasəi rivayət ediblər. Yəni, bu kəlmə, həsbunəllahu və ni'məl vəkil, yəni Allah bizə kifayətdir və o nə gözəl vəkildir, elə bir kəlmədir ki, bununla sən işlərəvi Allah-u həvalə edirsən, ona eytimad edirsən və bu kəlməni insan gereklisin şiddətli vaxtlara düşəndə, bəlalar başına gələndə və bu kəlmə göstərir ki, insan həqiqətən Allah-u təvəkkül edir düşmənlərin şərrindən qorunmaq üçün. Və onun mənası odur ki, yəni Allah-u Teala bizə kifayətdir, bizim işlərimizi o idarə edir, ondan başqa heç kəsə təvəkkül eləmirik, o ən gözəl vəkildir. Ona görə də müəmin çətinliyə düşəndə qərək Allah-u Teala'ya tərəf yönəlsin, ondan sığınacaq diləsin, ona təvəkkül etsin və həmçin bu gözəl kəlməni desin. Çünki Allah-u taala hər şeyə qadirdir, duaları qəbul edəndir. Və kim ona təvəkkül edərsə, Allah-u Teala ona kifayətdir. Və bu əzəmətli kəlməni Allah-u iki sevimli dostu İbrahim-u Muhammed a.s. demişdir. Və İbrahim a.s. öz qövbünü tövhidə dəvət eləyəndə, dəvət eləyəndə ki, tək Allaha ibadət eləsinlər, heç bir şey ona şərik qoşmasınlar, onlar dəvətini qabul eləməyiblər. Əksinə, o sonra da onların bütlərini sındarandan sonra onlar onun üçün, odun yığdılar, büyük bir tongal kazdılar ve onu da attılar o tongalın içine. O da demişti ki, Allah bize kifayetli ve o ne güzel vekildir. Ve Allah subhanahu wa ta'ala tevekkülüne göre onu kurtardı bu şeyden. Ve Allah subhanahu wa ta'ala odu onun için soyuk ve salamat etti. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ Biz dedik, ey od, İbrahim için Soyuq və salamat ol. Və sələflərdən bəzilər deyirlər ki, əgər Allah taqla deymeseydi ki, salamat ol, onda İbrahim aleyhissalam soyuqdan əziyyət çəkərdi. Lakin deyib ki, həm soyuq, həm də salamat ol onun üçün. Və həmçinin bizim Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm o vaxt ki, Abu Sufyan və Abu Sufyan o vaxtı müşrik idi, radıyallahu anh, Abu Sufyan o vaxt müsəlmanları hədəliyirdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədəliy Və lakin Peygəmbərə və səhabələri demişdi ki, hasbunallahu və ni'mal vəkil. Allah bizə bəsdir və o nə gözəl vəkildi. Və Allah subhanu təala da Abu Sufyanın hiləsini onun özünə qaytardı. Onun qəlbinə qorxu saldı. Və o da Məkkəyə qayıtdı. Və Allah subhanu və düşmənin hiləsini boşa çattırdı. Onu ə, çevirdi müsəlmanlardan uzaqlaşdırdı. Niyə görə? Ona görə ki, onlar yalnız ona təvəkkül edildilər. Və Allah subhanahu va taala buyurur: "Əlləzina qala lahumu'n-nas inennasa qad jama'u lakum faqshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadhlin lam yamsasahum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu zulfadhlin Onlar o kəsdərdi ki, insanlar ona deyəndə ki, bütün insandan sizə qarşı birləşib onlardan qorxun. Onların əksinə imanları artıb və onlar dedilər, Allah bizə kifayətdir və o nə gözəl vəkildir. Və onlar da Allah taaladan olan nimətlə və Allahın lütfü ilə qayıtdılar. Onlara heç bir pislik deymiyib və ta Allah Tağladın rızasına tabi olublar və Allah taala böyük lütfun sahibidir. Barakallahu li və ləkum fil Qur'anil azlim və nəfəni və iyyəkum və minəl-əyəti və zikri l-həkim və aqulu qavli və istəqfirullah li və ləkum və lisəri l-müslimin min kulli zəmb. Fa-saqfiruhu ve tubhu ileyh, inna hu huval gafurur rrahim. Elhamdülillahi, tevəkkil əleyhil mütevəkkilun, və anabə ileyhil münibun, ahmaduhu və aşkıruhu, və ashadu, en la iləhə illəllələh, huvə rabbul arşı l-kerim, və usalli və usallimu aləl məbəuuthi rəhmətin lələmin. Amma ba'd, Muhtarəm Müsləmanlar, İbrəalim aleyhissaləm, öz zəvcəsiylə, haçərlə, vekşik südəmə İsmail ilə Məkkəyə gəlirlər və Məkkədə o vaxt heç kim yaşamır, boş bir yer olur və su da yoxdur orada və onları qoyub çıxıb qayıdır fələsinə və Hacar da dalınca onun gelir və deyir ki, Allah mı sənə bunu əmr eləyib? Və İbrahim a.s. deyir ki, bəli, Allah əmr eləyib və onda o deyir ki, onda Allah s.ə. bizi burada itirməz, bizi köməksiz buraxmaz. Və həqiqətən də Allah subxanə ve teala onları zayi eləmədi, onları orada itirmədi. Əksinə, Allah subxanə ve teala onlara su verdi, zəmzəm, e, yəni, zəmzəm suyu onlar üçün açıldı. Və bugünə qədər insanlar o sudan içirlər, o sudan faydalanırlar. Allah subxanə ve teala ona, yəni Hacerə çoxlu faydalar verdi orada və həmçin Məkkə, Məkkədə insanlar yaşamağa başladılar və İbrahim İsmayillin bir yerdə aleyhimə səlam kəbəni tiktirər O görə baxın təvəkkülün nəticəsi necə olur yəni İsmayillin anası Hacar necə təvəkkül edib Rəbbinə ona görə də bütün xeyrin qapısı ona açılır və ondan sonra yaşayanlara açılır və İbn-i Qeyyim deyir ki təvəkkül dinin yarısıdır Dinin o biri yarsı ise Allah'a yönelme idi. Çünki din, kömey dilemeyi ve ibadetten ibarettir. Niyacə ki, dediğimiz kimi, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sene ibadet edirik, bu dinin yarsıdır. Ve yalnız senden kömey diliydi, dinin o biri yarsı. Ve bir tevekkül de, İbn-ül Qeymdir, tevekkül de kömey dilemeyi idi. Yani insan kalbiyle Allah'a ərkalanır, ondan isteyir. Allaha yönəlmək isə ibadətdir və təvəkkülün dərəcəsi ən geniş dərəcələrdəndir, ən ümumi dərəcələrdən biridir. Ona görə də daimə kimsə o dərəcədə olur, yəni çox bir məxluq o dərəcədə olur. Allaha bağlı olurlar, çünki aləmlərin ehtiyacı var təvəkkülə. Və ona görə də təvəkkül baş verir, həm müminlərdə təvəkkül olur və ən çox müminlərdə ilə olur, həm də kafirlərdə də görürsün ki təvəkkül olur bəzi işlərdə. Həm yaxşı insanlarda, əməri salih insanlarda olur, həm günahkarlarda, həm quşlarda, həm vəhşi heyvanlarda, həm ev heyvanlarında olur. Və bil-i müsəlmanlar ki, təvəkkülün faydaları çoxdur və gözəl nəticələri çoxdur. Onlardan biri odur ki, təvəkkül eləyən insan Allah Taalanın məhəbbətini və onun rizasını qazanır. Çünki Allah Taala təvəkkül edənləri sevir. Və əmçinin Faydalarından biri də odur ki, Allah subhanahu wa taala təvəkkül edənlərə kömək eləyir. Necə ki İbrahim alayhissalam'a kömək elədi o atəşə atılanda. Və həmçinin təvəkkülün faydalarından da odur ki, Allah Taala bəlalardan qurtarır insanı təvəkkülə görə. Necə ki Allah Taala buyurur: "Ələyṣallahu bi-kāfin 'abdah." Allah Taala öz bəndəsinə kifayət deyilmi? Qormazmı onu? Və həmçinin təvəkkülün faydalarından biri də qəlbin rahatlığı sinənin geniş olması. Çünki kim Allah-u teala işlərini həvalə edərsə, onun qəlbi rahat olur. Onun nəfsi sakit olur, işləri asant olur. Ona görə də Rəbbi bizə itayət edəməyi çalışın. Bütün işləri ona həvalə edin. Gözəl şəkildə ona təvəkkül edin və Allah-u Teala bizim hamımızı ona ən gözəl şəkildə təvəkkül edənlərdən etsin. Allah-u Teala bizi kamil müminlərdən etsin. Allah-u Teala günahlarımızı bağışlasın. Allah-u Teala dərəcəmizi yüksəltsin. Rabbənatina fi dunya hasenatan və fil axirəti hasenə və qina azabən nar və təvəffənəl cənnəte ma'al bir rəhmətünə yə əziz və gəffar ya rəbbəl aləmin. Bəibə nəzərinizə çatdırmaq bir də istəyirəm ki keçiddə orada, yəni məscidin sahəsinin xaricində namaz qılmaq olmaz. Ancaq o hasar ki var, hasarın içində qılmaq olar, ondan xarici qılmaq olmaz. Yəni buna görə bizə xəbərdarlıq gəlir. Ona görə də kim bu ayırdadırsa, yani, Namaz qılmasın, artıq yer yoxdur. Aczaqakumullah, xeyrə və səllallahu alə nəbiynə Muhamməd və alə və səhəbi cəma-i